Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, 'ilma birahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan tuan imam pengerusi surau tuan tuan perempuan muslimin muslimat. Pertama jomlah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslimpah dan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi pada malam ini kita bersuha kembali dalam siri kuliah berpandukan kitab 30 tanda-tanda orang munafik Sebuah buku yang ditulis oleh A'id Abdullah Al-Qarni Muslimin, Muslimat, tuan-tuan, perempuan Pada kelas yang terdahulu kita telah membacakan mukaddimah daripada berisalah kecil ini di mana rumusannya telah saya kemukakan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa munafik yang dimaksudkan di sini ada dua kategori. Yang pertama dinamakan sebagai munafik i'tiqadi. Yang kedua dinamakan sebagai munafik amali. Golongan yang dikategorikan sebagai munafik i'tiqadi ini telah berlalu zaman mereka Iaitulah di kalangan golongan Munafiqin yang menjadi pengikut Kepada Abdullah bin Ubay Bin Salul Walau bagaimanapun seandainya Masih ada saki sakibaki sifat ini Kepada Orang yang mengaku beriman Tetapi menyembunyikan keimanannya Secara batin Dia juga termasuk dalam kategori Nifaq al-i'atiqadi ini Namun umumnya Kategori nifak yang berada pada kita saya dan tuan-tuan pada hari ini berada dalam kategori nifak yang dinamakan sebagai nifak amali, iaitulah yani nifak dalam bentuk tingkah laku perbuatan kita. Yang namanya nifak amali inilah yang dikupas oleh pengarang di dalam buku ini, yang di mana beliau menyenaraikan sifat 30 karakter golongan munafik dalam kategori amali. Moga-moga daripada setiap karakter yang akan kita sentuh ini Seandainya ada pada diri kita tuan-tuan Maka kita berusaha sedaya mungkin Untuk memperbaiki diri Ada di kalangan para sahabat Yang mereka menungkah arah Salah seorang di kalangan mereka Huzaifah bin Al-Yaman Kata rekana ashabu sallallahu alaihi wasallam yasalunahu 'anil Sahabat Nabi ini banyak yang bertanya Rasulullah tentang benda-benda baik untuk mereka buat Ia yakni apakah fadilat sekian kalau kami buat macam ni apakah amalan yang akan kami dapat kalau kami taat kepada kedua ibu bapa apakah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kami dapat Tapi kata Huzaifah wa as'aluhu 'anil aku berbeza dengan mereka kalau mereka datang tanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah apa balasan kebaikan kalau kami buat tapi aku ni pelik sikit bila aku tanya Rasulullah kata dia as'aluhu 'anil aku akan tanyakan baginda nabi berkaitan dengan benda yang tidak elok yakni benda Borok benda jahat tujuan apa khasyita an Takut-takut sifat buruk ini ada pada diri aku. Maknanya, dalam kategori ini tuan-tuan, kita lebih suka kepada benda yang positif, kita tak suka benda yang negatif dalam hidup kita. Itu adalah norman. Tetapi janganlah menjadikan benda yang negatif itu langsung tenggelam dalam hidup kita sehingga kita nampak kebaikan sahaja untuk kita memperbaiki diri kita. Kata dasar itulah 30 Karakter, golongan munafik yang dimaksudkan di dalam buku ini, sikit banyak tetap ada pada diri kita dan kita tidak mampu untuk menafikan benda ini. Tapi apa yang boleh kita buat tuan-tuan? Kita memperbaiki diri agar sifat nifak yang ada dalam kategori amali ini, yang ada pada dalam diri kita, dapat kita kekang, kita hapuskan dan akan mendapat Meninggikan darjat kita untuk menjadi di kalangan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu SWT Itu mukaddimah yang saya nak sentuh pada malam ini Apabila banyaknya, kalau disebut ada 30 karakter, setiap karakter ini ada pada kita Itu menandakan bahawa kita ni teruk sangatlah di dalam hidup kita ini sehingga dibelenggu oleh perbuatan sifat golongan munafik yang mana ketiga-tiga puluh sifat ini dari sudut amalan yang ada pada pengikut dan juga Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah kita sentuh pada kelas yang terdahulu. Lalu kata pengarang pada muka surat 18. Menurut ahli sunnah wal jamaah sifat nifaq itu terbahagi kepada dua. Pertama, nifak i'tiqadi yang telah kita jelaskan maksudnya. Nifak ini jenis menyebabkan pelakunya keluar daripada agama millah. Maknanya pada hakikatnya orang yang ada nifak i'tiqadi ini seandainya mereka mati tempat mereka bukan di perkuburan Islam kerana hakikatnya mereka telah kufur kepada Allah. Pelaku nifak i'tiqadi ini ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Orang seperti ini di dalam hatinya mendustakan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pada zahirnya ia tampak membenarkannya. Mereka juga mendustakan kitab-kitab Allah dan para malaikatnya, atau mendustakan salah satu asas dari asas ahlu sunnah. Dalil nifak iktiqadi ini adalah firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 80 sehingga ayat 10. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون دي انترا manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak sedar. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siasa pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi kalau kita tengok Fiman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah Yang selalu yang saya rasa kita semua hafal ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala namakan penyakit ini Dia lahir daripada batin Yang terbuku di batin itu Menyebabkan pelakunya akan bertindak Dari sudut zahirnya Dan sudah barang tentu dia termasuk dalam kategori penyakit Hati tuan-tuan yang kedua nifak amali. Nifak amali ini adalah nifak dalam bentuk perbuatan. Dalil mengenai nifak amali ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ia'ni hadis mutfaqun alaih. Dan hadis ini merupakan penanda aras yang paling besar. Yang kita semua sedia maklum. Bagi orang yang ada di dalam jiwanya sifat munafiq. Dalam kategori amali Kata Nabi Ayatul munafiq salasun Iza haddatha kazaba Wa iza wa'ada akhlafah Wa iza tu'mina khan Ada tiga tanda orang munafiq Jika dia berbicara Ia berdusta Jika ia berjanji Ia ingkar kepada janjinya. Dan jika ia diberikan kepercayaan Suatu amanah Maka ia mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya Yang tiga ini tuan-tuan Kita sudah maklum Kalau ada 30 kita tolak Tiga ini Baki lagi ada 27 Maka kata pengarang berikut ini Saya sebutkan terlebih dahulu Ketiga puluh karakter orang-orang Munafik tersebut Kemudian saya akan perincikan Penjelasannya satu persatu Dengar tuan-tuan baik, baik malam ni. <tuh> Sebelum kita perincikan uh, setiap topik ini secara detail nanti. Karakter yang pertama berbohong. Yang kedua khianat. Yang ketiga fujur dalam pertikaian. Maknanya kalau dia bertelagah sesuatu, dia inginkan kemenangan berada di pihaknya. Dan berusaha untuk cari walaupun dia tahu dia salah. Dia akan mendapatkan cara Apa kaedah sekalipun Untuk dia menang Yang keempat ingkar janji Yang kelima Malas beribadat Yang keenam Ria Yang ini melakukan amalan Dengan niat untuk menunjuk-nunjuk Kepada amalan yang dilakukan Yang ketujuh Sedikit berzikir Yang kelapan Mempercepatkan solat. Yang kesembilan mencela orang-orang yang taat dan saleh. Yang kesepuluh memperolok-olokkan Al-Quran, Al Sunnah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dah tadi sepuluh. Nanti perinciannya kita akan kupas pada masa-masa tibanya pada topik setiap nanti. Yang kesepuluh bersumpah palsu. Yang kedua belas berkira-kira untuk berinfak Fisabilillah Yang ni nak kata kedekut tak kedekut Tetapi setiap wang sen yang nak dikeluarkan itu Dia akan berpikir panjang Tidak memiliki kepedulian terhadap nasib kaum muslimin Yang keempat belas Suka menyebarkan kabar dusta Oh yang ni ada kat kita ni tuan-tuan sebab itu Islam Ingatkan kepada kita untuk melakukan tahar Yang pastikan terlebih dahulu Berita yang nak kita sebar Itu betul ataupun tidak betul Yang ke-15 Mengingkari takdir Yang ke-16 Mencaci maki kehormatan orang salih Yang ke-17 Sering meninggalkan solat berjemaah. Yang ke-18, membuat kerosakan di muka bumi dengan dalih mengadakan perbaikan. Yang ke-19, tidak ada kesesuaian di antara zahir dan batin. Yang ini luar tak sama dengan batin. Yang ke-20, takut terhadap kejadian apapun. Yang ini hidup dalam keadaan tak sonok. Tak sonok macam mana? Pesimis kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk daripada ciri sifat munafik. Yang ke-21, suka memberikan keururan dengan dalih dusta. Ia ni seribu satu akal ataupun dalih untuk tidak melakukan sesuatu. Yang ke-22, menyuruh kemungkaran dan mencegah kema'rufan. Yang ke-23 bakhil. Yang ke-24 lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-25 mendustakan janji Allah dan rasulnya. Yang ke-26 lebih memperhatikan zahir mengabaikan batin. Yang ke-27 sombong dalam berbicara. Yang ke-28 tidak memahami ad-din. Yang ke-29, bersembunyi dari manusia dan menentang Allah dengan dosa. Yang ke-30, yang terakhir, senang dengan musibah yang menimpa orang-orang yang beriman. Dan dengki terhadap kebahagiaan orang yang beriman. Malam ini kita masuk kepada karakter yang pertama. Iaitulah. Kita panggil sebagai senarai teratas ciri yang paling utama ada pada orang munafiq. Iaitulah berdusta. Kata pengarang Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, Al-Kadhibu bermaksud dusta adalah salah satu daripada rukun dari kekufuran. Selanjutnya beliau menuturkan bahawa jika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nifak dalam Al-Quran, maka dia menyebutkannya bersama dengan dusta. Dan apabila Allah ta'ala menyebutkan perkataan al-kazib, maka kata nifak itu disebutkan bersama-sama dengannya. Sepertimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bacakan tadi, وَمِنَ النَّاسِ man yaqulu aman yaqulu amanna billahi wa bil akhir wama hum bimumin apa mereka buat yukhadi'unallaha walladhina amanu wama yaqda'un illa anfusahum wama yash'urun mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sedar dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah taala penyakit tersebut dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang solat tuntutan Allah Taala iringkan solat tersebut dengan apa? Dengan zakat, iaitu dengan kita mengeluarkan harta. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan golongan munafik ini, Allah Taala kaitkan nifak ini dengan al-khabir perbuatan menipu ataupun berdusta daripada sini kata pengarang ia adalah merupakan elemen terpenting yang berada di apa kita panggil di tahap yang paling tinggi ataupun adalah nombor satu bagi ciri-ciri bagi orang yang munafik. Dalam surah al-munafiqun ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu yashhadu innal munafiqina lakabibun dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar sebagai orang yang pendusta Mereka datang berjumpa dengan Nabi idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah Orang munafik datang jumpa Nabi kata mereka wahai Muhammad kami mengaku engkau adalah pesuruh Allah Mereka zahirkan dengan lidah tetapi dalam hati mereka Muhammad sebenarnya datang adalah untuk merampas kota Madinah daripada mereka. Kisah ini telah kita sebut pada kelas yang terdahulu. Jadi kata pengarang pada ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebut al-kidib. Setelah menyebut perbuatan nifak. Kedua-dua hal itu memang sering disebutkan beriringan. Demikian juga apabila Allah Taala menyebut tentang nifak, maka disebut juga tentang qillatu dzikir yakni sedikit berzikir kepada Allah. Sedangkan jika Allah menyebutkan tentang beriman disebutkan juga zikrullah. Sepertimana dalam surah An nisa dan tidaklah mereka menyebut Allah wala Allah illa qalilan dan mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala melainkan hanyalah sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Yang bermaksud Hai orang-orang yang beriman Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu Melalaikan kamu daripada Mengingati Allah Ya ayuhladhina amanu La tulihikum ambwalukum Wala awladukum an zikrillah Surah Al-Munafiq Al-Munafiqun Ayat 9 Jadi tuan-tuan, bila kita kata Ciri paling utama Sekali bagi orang munafik ini adalah Berdusta Suka bercakap bohong Dan terkadang sifat ini sedikit sebanyak ada pada kita Apabila manusia biasa cakap bohong tuan-tuan Lama-lama Dia tidak boleh nak menyembunyikan dirinya daripada terpaksa berbohong Kerana dia telah menjadi sebati dalam jiwa dia Kalau dia cakap tak bohong dia tak senang Sebab itu dalam apa Melayu kita ini Orang selalu sebut sesuai dengan nombor hong ni orang apa? temberang, kaki temberang. Kalau cakap itu kalau 10, 9 kena perhalusi betul-betul. Mungkin satu aja boleh orang percaya dekat dia. Kerana ini yang dimaksudkan karakter yang pertama ini yang dinamakan sebagai dusta. Allah SWT juga ingatkan kepada kita ya ayuhallazina amantaqullah sadiqin, Wahai orang yang beriman takut kamu kepada Allah. Dan jadilah kamu di kalangan mereka-mereka as-sadiqin yang bercakap benar. Sebab itu kita tuan-tuan di dalam menyatakan bercakap benar ini. Para ulama' mengajarkan kepada kita khususnya kita sebagai ibu ayah. Kena ajar anak-anak. Walaupun mereka... Berada di usia kecil untuk kita membiasakan diri mereka bercakap benar. Kan orang kita selalu kata, kalau nak tengok budak-budak, antara orang dewasa dengan orang budak-budak ini, budak-budak tidak akan menipu. Dia akan cerita habis, dia jumpa dengan kawan, dia akan cerita habis panggil mak ayah dia di rumah. Hari ini mak gaduh dengan ayah, bla bla ila akhirihi. Dia cerita apa? Dia cerita benar-benar betul. -benar. Tetapi, dalam apa yang dia ceritakan kebenaran, dia bercakap dengan kebenaran itu kita sebagai ibu dan ayah biasakan anak untuk bercakap benar. Agar mereka ini tidak menipu. Apabila mereka mula menipu tuan-tuan, nah dia balik macam saya sebut tadi, dia anak akan menjadi orang yang temberang. Habis kita lunyai, kita dikerjakan oleh anak. Dan inilah yang menyebabkan terkadang di dalam masyarakat kita berlaku pergaduhan di antara ibu ayah dengan cikgu. Kenapa? Kita terima bulat-bulat anak. Guru yang mengajar di sekolah. Berlaku sesuatu kepada anak. Buat balik di rumah. Kita percaya dengan anak-anak. Tak percaya dengan guru. Maka bergaduh usaha. Repot-merepot dan sebagainya. Yang Islam tekankan di sini adalah apa? Ia ni kita berusaha untuk bercakap benar. Walaupun benar ini satu ketika adalah mur adalah baik adalah pahit. Oleh itu Nabi SAW sebut qulil haqq walau kana murran. Sebutkan, nyatakan kebenaran walau ada ketikanya kebenaran tersebut adalah sesuatu yang pahit untuk ditelan. Tujuannya apa tuan-tuan, tujuannya adalah untuk nak membiasakan diri kita di kalangan orang yang benar. Tak suka cakap gelong-gelong, tak suka cakap bersembunyi, tapi kita dalam masa yang sama Islam zahirkan kepada kita akhlak terpuji. Untuk kita nak tegur orang. Tak boleh tegur secara terbuka. Ada kaedah, ada cara dia. Tapi asas yang kita bincang pada malam ini adalah asas bagaimana untuk nak meletakkan diri kita. Menjadi orang yang benar. Dan dalam masa sama. Kalau kita tidak pernah melihat satu kawan kita katalah kita berkawan dengan si A. Sepanjang kita berkawan dengan dia ni tak pernah nampak si A ini menipu kita. Dikala itu Nabi SAW ingatkan kepada kita apa? Barangkali dalam sepanjang tempoh kita berkawan dengan dia ada satu benda menyebabkan kita tak puas hati dengan dia dan kita merasakan kawan kita ini berbohong. Maka apa kata Nabi? Nabi kata iltamis li akhika udran. Kamu hendaklah cari jalan perikan keuzuran kepada kawan kamu. Babapa sebab kita tak pernah nampak dia berbohong dengan kita. Kalau dia janji dia tunaikan janji dia. Jadi barangkali dia datang lambat pada kali itu disebabkan sesuatu ada pada diri dia. Apa Islam ajar pada kita tuan-tuan, kita hendaklah bersangka baik kepada orang. Tetapi kalau jenis kaki pembohong, kaki temberang, memang pada awal lagi kita jangan letakkan kepercayaan kepada diri dia. Sebab sejarah telah membuktikan apa yang telah dia perlakukan. Tak kisahlah sama ada kepada jemaah ke, kepada tuan-tuan ke, siapapun mereka, orang politik ke, tak politik ke. Karena ini adalah sikap curang. Yang amat dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang demikian kata pengarang jelas dah bahawa Allah ta'ala Melenyapkan sifat nifak daripada orang beriman Disebabkan zikir mereka kepada Allah Dalam kitab Al-Sahihain, Sahih Al-Bukhari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ayatul Munafiq Salath Wadhakara minha idha haddatha kazaba Hadis yang kita telah bacakan tadi di antara tanda munafik yang paling berat yang Rasulullah kata apabila dia berbicara, dia berdusta. Hadis ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu apabila seseorang berdusta, baik dengan cara main-main ataupun sungguh-sungguh atau dia berdusta untuk suatu urusan ataupun tipu muslihat. Berarti di dalam hatinya telah mengedap satu cabang daripada cabang nifak. Yang ini terkadang berlaku kepada kita, tuan kita terpaksa berbohong, kan kalau uh, dalam konteks kita hidup pada hari ini mungkin kita akan letakkan kes ini kepada golongan yang diberikan kepada mereka amanah pimpinan, politik ketua, ketua kampung ke apakah jadi terkadang dia berhadapan dalam satu situasi uh, benda di luar daripada jangka sehingga menyebabkan dia terpaksa berbohong jadi dalam kategori ni macam mana nak buat? Jangan biasa diri dia untuk berbohong, bercakaplah benar. Macam kita lah, kita kadang buat rumah terbuka, makanan nak sampai pukul 12. Orang dah datang pukul 12 makanan tak sampai. Kan? Kita pun halu tanya makanan duduk kat mana. Kalaulah apa penyedia makanan tersebut memang pada awal dia lari, nantuan jangan kata tunggulah 10 minit lagi dia sangkut dekat dekat, dekat, dekat trafik. Jam mungkin dia akan sampai dalam sebelah, pukul 12 Kita dah pasti dah memang pemekal makanan dah lari ya, tuan -tuan. Kenapa kita nak menyembunyikan kebenaran Bagi tahu kepada para jemaah nak buat macam mana Kawan yang saya tempah untuk bekalkan makanan Duit dah bayar dia tak masak Dia tak tak, tak sediakan makanan pada hari ini. Jadi minta maaf banyak-banyak kepada para jemaah Selesai masalah Daripada kita terpaksa kona kiri kanan atas bawah tuan-tuan Menyebabkan orang tidak akan mempercayai kita, busuk kita pada ketika itu. Berlaku tak berlaku dalam masyarakat kita. Banyak berlaku benda yang macam ni. Dusta merupakan karakter yang paling konkret membuktikan bahawa pelakunya itu dijangkiti satu virus. Virus yang dinamakan sebagai nifak. Demikianlah pula halnya orang yang berdusta dengan cara bergurau. Yang ni kadang kita suka bergurau kan. Aku lawak ya. Bukan sungguh pun saja melawak ya. Kalau kita biasakan diri kita apa? Orang akan kenal dia ni kalau dia, dia dia dia sembang. Kena fikir banyak kali isi yang dia nak sampaikan kepada kita. Itu pun dilarang di dalam agama kita. Meski sebahagian oleh yang perkara yang remeh. Mereka lupa pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad. Dengan sanad yang jayit. Yang ni sanat yang baik. Sabda Nabi waidullah waidullah waidullah. Man kadzaba al-kizbata yudhiku qaum yani nabi kata celakalah baginya 3 kali iaitu seseorang yang berdusta atas orang agar orang lain tertawa yakni suka buat bahasa kita kita panggil lawak bodoh benda cerita tak takde tak takde tak kena mengena dengan hidup yang mati tetapi untuk nak menyedapkan orang yang mendengar sehingga dia membawa kisah dongeng kisah bohong ni tadi apa kata nabi Man yudhikun nas Tujuannya memang dia nawaitu dah malam ni Aku datang nak ceramah, aku agak nak buat cerita apa-apa dia, dia dah set-set-set dah, dah, dah, dah Nak bagi tuan-tuan ini seronok ke, boleh ketawa ke apa-apa Setting set siap set ini yang, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW Tetapi terkadang tuan-tuan dalam kita berbicara apa semua ni Dia ada cerita yang Yang cerita tersebut mungkin tidak ada keabsahannya dari sudut Sanatnya apakah macam cerita Tok-tok nenek dulu apa semua Apabila kita bercerita kepada orang Ini tidak perlu untuk kita Sabitkan dengan dengan Kebesaran cerita tersebut Sebab kisah tersebut Orang semua sudah maklum Tujuannya adalah untuk kita mengambil Iaktibar ya, daripada kisah tersebut Macam kisah untuk tua apa semua tu, Itu tidak ada masalahnya Dan yang jadi masalahnya tuan -tuan, Cerita yang kadang dia bawa Hadis Ba'if ataupun hadis maudu' Tujuan nak bagi kita seronok oh, Rupanya ada dalam hadis Nabi SAW kita ni Bukan orang mengajar hadis Tapi bila kita dengar Orang oh, kita pun seronok Aku ingat tak ada dalam hadis Rupanya ada dalam hadis Sedangkan kisah tersebut Cerita tersebut adalah kisah yang tidak tepat Ini lebih berat dosa dia Sebab Nabi kata apa nama man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa fal maq'adahu minan nar orang yang berdusta atas lidahku kata nabi Muta'amidan dengan sengaja falyatabawa maq'adahu minan nar siaplah tempatnya di mana di dalam neraka wala oleh kerana itu orang yang suka berdusta akan dilaknat oleh Allah tanpa terkecuali bila sebut tanpa terkecuali ini dalam Islam tidak ada yang namanya muhong sunat tuan-tuan kalau ada orang yang datang kepada kita, cerita dekat kita, bohong ni ada dua kategori. Ada bohong yang yang diharamkan dalam agama, ada bohong yang dikategorikan sebagai sunnah. Kalau nama dia bohong, tuan-tuan, adalah benda yang tidak elok. Macam mana kita nak menghalalkan benda yang tak elok, kemudian kita nak kata benda yang tak elok itu adalah sunnah Nabi. Maka itu berat. Saya dengar satu hari saya bawa kereta, tak pasti radio mana seorang penyampai berita tersebut ustazlah saya tak tak tak tak tahu the about tersebut. the cerita tentang bohong sunatnya sebenarnya dia bukan bohong sunat tak ada nama bohong sunat yang adanya adalah bohong yang dikategorikan sebagai dibolehkan yang Islam benarkan berikan kegunaan itu hanyalah untuk kadar sementara ibarat kata tuan-tuan adalah bangkai bangkai apa hukum dimakan haram mana boleh bangkai untuk kita makan. Tapi ada tak ketika tertentu yang haram ini akan bertukar menjadi boleh tetapi dengan kadar untuk apa nama sesuai untuk kita ambil. Bila? Bila kita berada dalam keadaan darurat. Tentang masuk hutan, terputus bekalan makanan, tak ada apa nak makan. Waktu itu hanya jumpa bangkai saja. Untuk nak meneruskan kelangsungan hidup maka kita wajib untuk mengambil sekadar Meng, me, me tadi mengisi perut kita untuk kita meneruskan perjalanan ataupun mencari makanan yang lebih baik. Begitu juga bohong. Dalam hadis Nabi SAW alaihi tuan-tuan yang kita sedia maklum Nabi membenarkan kepada kita kategori yang dibolehkan berbohong adalah islah zatil bain. Yaani untuk kita memperbaiki hubungan di antara dua orang yang bergaduh. Tak kisahlah dua kawan ke, dua jamaah ke, Dua kumpulan ke apakah Untuk kita menjadi perantara di situ Menghubungkan kawan kita CA dengan CB tak baik Tak bertemu siapa dah berbulan dah apa Maka kita main peranan kita dekat situ Untuk kita masuk tengah Walaupun CA tak kata demikian CB tak kata demikian Tetapi nawaitu kita adalah islah Untuk memperbaiki hubungan di antara mereka Waktu itu kalau kita berbohong tuan-tuan Apa kata agama Diperbolehkan Kalau tidak ada cara lain tapi kalau ada cara lain, jangan bohong. Begitu juga islah liirda izawuj yang disebut. Uh, kita terpaksa berbohong. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk nak menyelamatkan rumah tangga. Ini berlaku banyak di dalam um, golongan kelamin yang berkahwin. Saya sebahagian daripada tugas saya bertugas di mahkamah. Berhadapan dengan masalah ini, ramai di kalangan pasangan yang memilih untuk bercerai. Ada bau tiga bulan kahwin nak bercerai. Ada yang dah 30 tahun, 40 tahun dah nak bercerai. Jadi tugas sebagai seorang apa kita panggil pemudah cara ataupun sebagai seorang kaunselor sebagainya. Dia kena main peranan ini. Untuk memahamkan kepada suami, suami dia kerah, bini pun kerah. Kalau kerah sama kerah tentu apa? Talak cepat akan digunakan. Sebab itu, Islam memberikan kepada kita Satu ruang izawj, Macam mana untuk kita nak menjelamatkan rumah tangga kita Sehingga kita terpaksa Nak kena menipu isteri kita Lebih-lebih lagi kalau orang yang ada isteri Lebih daripada satu kan. Kalau isteri seorang pun Kita tak ada nak mengaduh Bagaimana kalau isteri dua Kan, Bini muda Membebel selalu Suami kerja balik rumah bini tua ya. Ataupun sebaliknya jadi waktu itu kalau tak ada dah cara melainkan nak menyelamatkan keadaan daripada sama ada kekal dua-dua ataupun hilang dua-dua. Bukan senang bagi orang yang berpoligami. Kita yang tak tak ditakdirkan berpoligami ni tuan-tuan. Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Tapi bagi orang yang berpoligami. Nak kekalkan kedua-duanya ini dan saya pernah dapat satu kes. Dua-dua hilang. Kita nak dapat seorang pembayah ni ada dua-dua, dua-dua hilang. Maka Islam membenarkan sekadar untuk nak menyelamatkan rumah tangga mereka. Terkadang tuan-tuan minta maaf cakap lah. Anak isteri kita ini melambatkan perjalanan kita ke syurga. Ada jadi macam tu? Bukan. Contoh macam mana? Kadang kita duduk kuliah ilmu, bini kita kacau. Abang mana pukul 10 tak balik ke? Kita bukan pergi melepak kedai mamak. Tapi duduk dalam majlis ilmu. Manalah tahu tuan-tuan rajin belajar kan masa banyak. Pukul 10 malam duduk kelas lagi. Waktu itu apa nak kata? Dia tuduh kita macam-macam. Melepak ke apa-apa. Tapi takdir malam tu tuan, -tuan Sepatutnya tuan, tuan duduk dalam majlis ilmu. Dan dia tahu. tuan, -tuan ada kelah. tuan sebagai contoh. Tapi dia tekan kita. Sehingga terpaksa untuk kita berbohong. Tujuan apa? Tujuan. Nak jaga kemaslahatan antara kita dengan isteri kita. Ini sebab kita berbohong tuan-tuan sebutlah. Kita maaf kelah tak habis. Tapi waktu itu sebenarnya. Dia tak datang kelah. Mungkin dia ada urusan lain. Maka dengan kadar untuk nak menyelamatkan rumah tangga kita tuan-tuan. Islam benarkan. Tapi kalau ada cara lain. Jangan guna kaedah berbohong. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan. Jangan jadi diri kita ini suka berbohong. Kalau tidak dia jadi cerita piramli. Kan? Kerja bohong. Bini-bini eh? semua kerja bohong. Jadi hidup orang yang kita tak nak cop. Bagi ada di kalangan orang yang berpoligami ini. Memang kaki tembirang. Islam tak ajar macam tu. Nabi sendiri pun tak boleh nak membahagiakan isteri baginda yang lebih daripada seorang sebab sifat cemburu ataupun keadilan itu pun susah apatah lagi kita manusia biasa. Kalau terpaksa tuan-tuan silakan. Tapi jangan jadikan alasan yang dibenarkan dalam agama untuk apa? untuk menipu, Makan? Dia duit tak ada, kerja nak nak, -nak bini bininya. Koma kiri kanan temberang nak telan duit bini. Dah usah kata boleh, yang penting jangan bergaduh, kan? ada ah, itu buat kerja haram engkau suami engkau kena cari duit bukan kau telan duit ini dan yang ketiga tuan, tuan adalah di dalam peperangan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam saya, saya uh, kisahkan sedikit mungkin tuan-tuan pernah dengar seorang sahabat bernama Nuaim bin Mas'ud salah satu karakter yang berlaku pada zaman nabi dalam peristiwa peperangan Khandaq tahun yang kelima daripada hijrah tahun yang kelima nabi dikepung oleh munafik dikepung oleh musyrikin quraish dikepung oleh bani nadir dikepung oleh suku qatafan banyak kabilah arab yang kepung kota madinah sehingga menyebabkan nabi terpaksa menggali parit dalam tempoh 20 hari mereka lakukan kepungan kepada rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nama hanya mampu berserah diri kepada Allah sebab luar kota Madinah orang kepung dalam kota Madinah ada Bani Quraizah dari kalangan Yahudi yang juga bersekongkol dengan golongan musyrikin yang kepung kota Madinah Jadi apa Nabi buat dalam keadaan yang demikian tuan-tuan Nabi kata Allahumma inni anshuruka al-ahda Ya Allah ya Tuhanku aku seru kepada kamu kepada engkau janji yang telah engkau janjikan Janji apa tuan-tuan Janji Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi kewajipan kepada kami Kata Allah untuk apa? Membantu orang yang beriman Jadi Nabi dah tak mampu bertahan Nabi hanya mampu setelah mana parit digali Penggiliran sahabat menjaga sebagainya Berserah kepada Allah Setelah mana Nabi melakukan Sebab itu tadi dah selesai Berserah kepada Allah Waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan seorang lelaki daripada suku Ghatafan yang bernama Nuaim bin Mas'ud ni. Dia tak semena-mena tuan-tuan. Dalam mereka duduk kepung Nabi itu Nuaim bin Mas'ud ini tergerak dalam hati dia. Ketika itu dia masih musyriki ni. Yang tak beriman kepada Nabi. Dia datang dalam kepala dia. Dia kata buat apalah aku susah-susah datang daripada kabilah aku datang untuk nak mengepung. Nak menyerang seorang manusia dengan pengikutnya yang orang ini tidak pernah mendustakan orang. Tak pernah kacau orang, mengajakkan kepada kebenaran. Dok tengok-tengok rekod Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan, tak ada satu pun rekod yang buruk. Kata dia aku yang bodoh datang nak serang makhluk yang macam ni. Apa dia buat? Dia bertindak pada malam tersebut pergi melompat ke kain Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Madinah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sudah berserah kepada Allah bulat-bulat. Dah tak boleh nak buat apa dah. Jadi bila dia masuk jumpa Nabi, terus Nabi kata, Nuaim bin Mas'ud, bukankah kamu ini seorang yang bernama Nuaim bin Mas'ud? Seolah-olah Jibril alaihi salatu wassalam telah memberitakan kepada Rasulullah, ada jalan keluar daripada kepungan ini. Daripada mana yang nama Nuaim bin Mas'ud ini? Jadi kata Nuaim bin Mas'ud, saya rikaskan cerita, kata dia, Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku datang untuk beriman. Maka dia mengucap dua kalimah syahadah. Dan perintahkanlah aku wahai rasulullah untuk apa aku boleh bantu dalam keadaan yang demikian ini. Kata nabi saw. Inna ma anta final rojulun wahid wahinuhaem bimasauun. Engkau ni di kalangan kami ini hanyalah seorang sahaja. Apa maksud seorang sahaja yang Allah Taala takdirkan datang daripada pihak musuh untuk beriman pada malam ini. Lalu kata nabi. Fakti kaum maka fakhil. Engkau balik pergi jumpa dengan kaum kamu kata nabi. Dan reka kalau apa benda sekalipun yang penting boleh menyelamatkan kami. Fa'inal harba kudah. Lalu kata Nabi sesungguhnya peperangan ini adalah satu tipu daya. Inilah peranan yang yang kita bicara apa nama berbohong yang dibenarkan. Iaitulah di dalam peperangan. Jadi Nuhaim bin Mas'ud lompat pergi jumpa dengan bani Quraybah golongan munafikin yang dah bersonggol dengan kafir Quraisy bos murni. Kata dia kepada bani Quraybah kamu bumi Madinah ni bumi kamu besok kalau lah berlaku peperangan kamu kalah kafir Quraisy gatafan mereka akan balik ke kampung halaman mereka ketika itu kamu akan akan akan ditentang oleh Muhammad akan disemleh oleh Muhammad dan juga pengikut-pengikutnya sampai habis kamu akan hilang segala-galanya lalu qbani quraidah tuan-tuan apabila dengar cadangan Nu'aim bin Mas'ud betul juga buat apa nak lawan Muhammad silap-silap Puak sebelah sana, cari calon untuk menipu dan sebagainya. Lalu kata kata, kata badin khudera, habis kami nak buat macam mana? Kata Nu'aim bin Mas'ud, kamu minta daripada kafir Khuraish untuk bekalkan, serahkan kepada kamu 100-200 orang di kalangan tentera-tentera um, mereka untuk dijadikan sebagai tawanan. Sekiranya mereka lari, kamu dah ada tawanan. Yang akan menyebabkan mereka tidak akan meninggalkan kamu Di dalam satu koalisyen Dalam satu uh, Apa nama kita panggil perjanjian Untuk serang Nabi SAW dia tadi. Kemudian dia lompat pergi ke pula kepada Cafe Quraish Cerita kepada Abu Sufyan Kata dia Abu Sufyan Engkau besok Kalaulah golongan Yahudi Bani Quraidah datang minta kepada engkau 100 orang di kalangan tentera engkau jangan kau bagi kepada munafik kepada golongan Bani Quraizah yakni golongan uh, Yahudi Bani Quraizah kata Abu, Abu apa nama Abu Sufyan siapa Yahudi ini sebenarnya sedang merancang untuk serahkan tawanan yang kamu beri kepada dia untuk diserahkan kepada Muhammad untuk disembelih menyebabkan tentera kamu kurang dan kamu akan kalah dalam peperangan ini apa dak peranan yang dia main tuan-tuan sedangkan dia hanyalah seorang sahaja tetapi berjaya menggagalkan peperangan ribu musyrikin yang datang kepung Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga dia balik kepada suku dia kepada Uyaynah bin Husun ketua kabilah daripada Qatafan dia pun cerita yang sama jadi Abu Sufyan hantar wakil bila hantar wakil kepada golongan Yahudi kata Abu Sufyan kita dah tiba masa untuk kita serang Muhammad kita tak boleh tunggu dah Yahudi kata kami tak ada masalah nak berperang nak hantar nak, nak ber, apa nama kita semua turun untuk menyerang Muhammad dan juga pengikut-pengikutnya tapi satu syarat serah dekat kami dulu 100 orang tentera engkau sebagai bukti apabila engkau kalah ke menang ke ini kami jadikan sebagai fidyah sebagai ganti rugi sekiranya engkau tinggalkan kami dan sebagainya jadi, musyrikin Quraish, tuan-tuan. Mereka dah ada dalam kepala mereka sebab Uyainah. Sorry, apa nama nuaim bin Mas'ud tadi telah telah main peranan ini. Maka, peranan yang dimainkan oleh um, nuaim bin Mas'ud inilah yang menyebabkan kegagalan, peperangan, khandak yang berlaku di antara sebab-sebab. Sebabnya banyak. Ini adalah di antara penyebab utama menyebabkan, Abu Sufyan merasakan mereka telah dikhianati oleh Yahudi Bani Khuraidah. Yahudi Bani Khuraidah juga merasakan mereka dikhianati oleh Kafir Quraish. Begitulah juga suku Ghatafan juga merasakan mereka telah dikhianati. Jadi, masing-masing tak percaya sama sama masing-masing. Dan begitulah, tuan-tuan, hakikatnya yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Apabila ada elemen ini, tak nak bagi orang hilang kepercayaan kepada kita apa? Mudah yang adanya elemen unsur. Kalau dah dalam dalam orang politik ni lompat sana lompat sini belah-belah itu sini sebagainya itu yang berlaku. Maka sunnah ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu penjelasan yang cukup jelas kepada kita. Jadi yang dilakukan oleh Nuaim bin Mas'ud ini apa kata? Kata Nabi peperangan adalah satu tipu daya yang kalau lah kita gunakan kaedah tersebut untuk kita menang daripada kita terpaksa berkorban untuk nak ramai nyawa yang terbunuh, maka itu adalah Dibenarkan di dalam Islam Yang kita namakan sebagai Bohong yang dibolehkan Jadi saya rasa sekalian tuan. Um, ada sikit lagi insya Allah kita sentuh pada kelas kita Yang akan datang, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Segala kelemahan, kekurangan pada kelemahan di saya sendiri Sekadar itu sahaja Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Bismillahirrahmanirrahim Al-Asrana Al di Al insana lafirus ila al-lazina amanu wa amilu salihahat wa tawarasuhu bilhaq wa tawarasuhu bilhaq